Стівен Кінг, Долорес Клейборн Важлива річ, яка дійсно лякала, це те, як її очі дивилися на мене. Я завжди розуміла, якщо дівчина божеволіє по якомусь хлопцеві, то її очі нагадують люстру, в якій запалені всі лампочки. Коли я шукала таке іскристе світло в очах Селени, то не знаходила його. Але це було ще не найгірше. Те світло, яке було в них раніше, теж пішло. Ось що було жахливо. Дивитися в її очі було все одно, що дивитися у вікна порожнього будинку, із якого виїхали мешканці і забули закрити віконниці. Спостереження за цим розплющило мені очі, і я почала помічати безліч дрібниць, які я могла побачити і раніше. Мала побачити, якби не працювала як кінь, і якби не звинувачувала себе у тому, що Селена бачила, як я погрожувала її батькові. Першим моїм відкриттям було те, що причина була не тільки в мені, вона й йшла й від Джо. Селена перестала виходити поговорити з ним, коли Джо лагодив двигуна, чи робив щось по господарству, і перестала сидіти на ручці його крісла, коли ми дивилися телевізор. Якщо вона й залишалась сидіти у вітальні, то влаштовувалась у кутку на кріслі Качалсі із в'язанням на колінах. Але найчастіше вона не лишалася з нами. Селена йшла до своєї кімнати і зачиняла за собою двері. Здавалося, Джо навіть цього не помічає. Він просто відкидався у своєму кріслі і тримав на руках малятко Піта, поки не приходив час укладати його спати. Друга причина була у її волоссі Селена перестала мити голову щодня, як раніше. Іноді волосся здавалось таким жирним, що можна було на тому жирі навіть підсмажити яйця. А це вже зовсім не було схоже на Селену. В неї завжди був чудовий колір обличчя персик із молоком. Це вона успадкувала від Джо. Але того жовтня прищики на її обличчі розцвіли, як кульбаби після дня поминання. Рум'янець зник із її щік, пропав також апетит. Вона й раніше спілкувалася зі своїми найкращими подружками танею Керон та Лаурою Ленгіл. Селена ходила до них час від часу, але не так часто, як раніше. І цей факт змусив мене згадати, що ні Таня, ні Лаура не приходили до нас у будинок з того часу, як почався навчальний рік. І, можливо, навіть в останній місяць канікул. Це налякало мене, Енді, та це схилило мене навіть до більш уважного спостерігання за моєю дівчинкою. І те, що я побачила, налякало мене ще більше. Наприклад, те, як вона змінювала свій одяг. Не просто один светр на інший або спідницю на сукні. Вона змінила весь стиль свого одягу. І ці зміни були на гірший бік. По-перше, одяг абсолютно не наголошував на її фігурі. Замість того, щоб носити до школи спідниці чи сукні, Селена одягала вільні джемпери. Вони робили її товстішою, хоча вона була і худенькою. Удома вона одягала мішковаті светри, що доходили їй до колін. І я ніколи не бачила Селену в джинсах. Виходячи на вулицю, вона намотувала на голові потворний тюрбан із шарфа. Щось настільки велике, що нависало над її бровами і робило її очі схожими на двох диких звірат, що визирали з печери. Вона була схожа на хлопчика Шибеника, але я вважала, що з цим уже покінчено, коли салені виповнилося 12. Якось увечері, коли я увійшла до неї у кімнату, забувши попередньо постукати, Селена щойно зняла сукню залишившись в одній комбінації. І вона, мушу я вам сказати, зовсім не нагадувала хлопчика. Але найгіршим було те, що вона почала дуже мало розмовляти. Не лише зі мною. Судячи з наших відносин, я могла зрозуміти це. Проте Селена перестала розмовляти з усіма. Вона сиділа за обіднім столом, опустивши голову і ховаючи очі. А коли я намагалася заговорити з нею, розпитуючи, як пройшов її день, то що у відповідь отримувала лише «нормально», «добре», замість цілого потоку балаканини, як завжди. Джо Молодший теж намагався розговорити з але також натрапив на кам'яну стіну мовчання. Він дивився на мене з подивом. А як тільки закінчувалася вечеря, і тарілки були вимиті, вона йшла із дому або піднімалася до себе в кімнату. «Пробач мені, господи, але спочатку я думала, що в неї усе це відбувається через марихуану». І не дивися на мене так, Енді, наче я не розумію, про що говорю. У ті дні це називалося саме так, а не просто травка. Але це було одне й те саме. І на острові було достатньо людей, які її вживають. Велика кількість марихуани перевозилася через острів контрабандою, як і сьогодні. І деяка кількість її осідала тут. Тоді ще не було кокаїну, слава Господу. Але якби вам захотілося покурити трави, ви легко знайшли б її. Якраз того літа було заарештовано Марка Бенуа, у нього виявили чотири пакунки товару. Можливо, саме через це така думка прийшла мені в голову, але навіть через стільки років я не уявляю, чому я настільки ускладнювала такі очевидні речі. Справжня проблема і причина всіх бід сиділа за столом навпроти мене, найчастіше потребуючи миття й гоління. І я дивилася прямо на нього. Джо Сен-Джорджа, найбільшого скандаліста острова Літл-Тол, ні на що непридатного чоловічка, і думала, що, можливо, моя гарна дівчинка курить марихуану і тому залишається в школі після уроків. І це я, яка стверджує, що мати навчила їй розуму, господи. Я вже роздумувала над тим, щоб влаштувати таємний обшук у кімнаті Салени, але потім сама ця думка викликала в мені огиду. Яка б я не була, Енді, але я сподіваюся, що я не здатна на подібну мерзенність. І я навіть бачачи, що втрачаю стільки часу, обходячи кути і набиваючи шишки, все ж таки вирішила почекати, сподіваючись, що проблема вирішиться сама собою, або селена сама усе розповість. Потім настав день незадовго до Геловіна, тому що малий підпоклав поклав паперову відьму біля входу в будинок, наскільки я пам'ятаю коли я мала піти до Стрейхорна після ланчу. Я і Лайза Маккендалс збирались провітрити примхливі перські килими. Це треба робити кожні шість місяців, інакше вони вицвітують або ще щось. Я одягла пальто, застебнула його і вже майже дійшла до дверей, коли подумала. Навіщо ж ти одягла таке тепле пальто, дурепо? На дворі принаймні п'ять градусів спеки за Фаренгейтом. Як влітку в Індії. А потім цей внутрішній голос повернувся і сказав. Не може бути, щоб було 65. Швидше за все на вулиці 40. До того ж дуже сиро. Ось так я й зрозуміла, що не піду ні до яких стрейхорнів сьогодні в день. Я маю сісти на пором, вирушити на материк і дізнатися, що ж відбувається з моєю дочкою. Я зателефонувала Лайзі і сказала, що ми займемося килимами другого дня. І вирушила до порома. Я встигла на 2.15. Якби я запізнилась на нього, то втратила б селену. І хто знає, як би все воно вийшло. Я першою зійшла з порома. Матроси все ще пришвартовувалися, коли я вже ступила на землю. І одразу ж попрямувала до школи. Ідучи на розшуки, я вважала, що не знайду селену у шкільному класі, щоб там вона та її вчителька не говорили. Я думала, що вона десь розважається. І всі вони сміються, а можливо й передають по колу пляшечку дешевого вина. Якщо ви ніколи не опинялися в подібній ситуації, то важко зрозуміти мене, а я не можу описати вам цього. Я можу сказати лише те, що неможливо бути готовою до того, що твоє серце одного разу може розбитися, можна лише продовжувати йти вперед та сподіватися, що цього не станеться. Але коли я, відчинивши кабінет, зазирнула в нього, Селена була там. Вона сиділа за партою біля вікна, схиливши голову над підручником алгебри. Вона мене не помітила, я мовчки спостерігала за нею. Вона не зв'язалася з поганою компанією, як я припускала, але моє серце все одно розбилося, Енді. Тому що Селена виглядала такою самотньою, а це ще гірше. Можливо, її вчителька не бачила нічого поганого в тому, що дівчинка сама вчить уроки у цій порожній кімнаті. Можливо, це їй навіть і подобалося, але я не бачила у цьому нічого чудового, нічого нормального. Навіть учні, залишені після уроків, не складали їй компанію, бо їх тримали у залі бібліотеки. Селена мала б слухати платівки разом із подружками, закохуватися у когось. Але натомість вона сиділа тут одна в променях сонця і вдихала запах крейди та митої підлоги. Так низько схиливши голову над книжкою, начебто усі таємниці життя і смерті були приховані саме там. «Привіт, Селено!» – сказала я. Вона здригнулася як кролик і, озирнувшись на мене, зіштовхнула половину книжок на підлогу. Очі в неї були настільки величезні, що, здавалося, вони займають половину її обличчя». А чоло і щоки стали білішими за крейду. Окрім тих місць, на яких скочили нові прищики. Вони були яскраво-червоними, такими, що проступають, як опіки. Потім Селена зрозуміла, що то я. Жах пройшов, але посмішки не було. Ніби завіса впала на її обличчя. Або ніби вона знаходилася в замку, і там підняли місток. Так, саме так, розумієте, що я намагаюся сказати? Мамо, сказала вона, що ти тут робиш? Я хотіла було відповісти, що приїхала забрати її додому і отримати відповіді на деякі запитання, Люба. Але щось підказало мені, що в цій кімнаті це звучало безглуздо. У цій порожній кімнаті, у якій я вдихала запах біди, що сталося із нею і яка відчувалася так само чітко, як запах крейди. Я відчувала це і я мала намір з'ясувати, в чому справа. Судячи з її вигляду, я й так чекала надто довго. Я вже більше не думала, що причиною всьому наркотики. Але щоб це не було, воно з'їдало її живцем. Я сказала Селені, що вирішила трохи відпочити від роботи і пройтися магазинами, але не знайшла нічого придатного. Тому, додала я, я й подумала, що ми можемо поїхати додому разом. Ти не заперечуєш, Селено? Нарешті вона посміхнулася. «Я б заплатила тисячу доларів за цю посмішку, маю я вам сказати, за посмішку, яка призначалася тільки мені». «О, ні, мамо», – сказала вона, – «дуже приємно це зробити разом». Отже, ми разом йшли до пристані, і коли я запитала її про уроки, Селена наговорила більше, ніж за кілька тижнів. Після того першого погляду, кинутого на мене, як у загнаного в кут кролика, вона почала більше бути схожою на колишню себе». І в мене з'явилася боязка надія. Ненсі, мабуть, не знає, що пором, який вирушає в 4.45 на Літл Toll, іде майже порожнім. Але мені здається, Френк і ти, Енді, знаєте про це? Острів'яни, які працюють на материку, повертаються додому в основному о 5.30. А в 4.45 відправляють пошту, товари та продукти для магазинів та ринку. Хоча це була прекрасна, дуже тепла і м'яка осінь. На палубі майже нікого не було. Деякий час ми стояли мовчки, спостерігаючи, як віддаляється край берега. На той час сонце вже заходило, кидаючи косі промені у воду, а хвилі розбивали їх, роблячи схожими на шматочки золота. Коли я була зовсім ще маленькою дівчинкою, мій батько казав мені, що це справді золото, і іноді русалки виринають і забирають його. Він розповідав, що русалки використовують шматочки після полуденного сонця, як шифер для дахів їхніх замків під водою. Коли я бачила ці золоті відблиски на воді, я завжди шукала поглядом русалок поблизу. І навіть коли мені було стільки років, скільки тоді салені, я не сумнівалася, що це можливо, бо мій батько так казав. Вода того дня була темно-блакитного кольору, який буває лише у погожі жовтневі дні. Мірно гудів двигун. Селена розв'язала капелюх, підняла руки над головою і засміялася. «Хіба це не гарно, мамо?» – спитала вона. «Так, – відповіла я, – дуже. І ти теж звикла бути гарною. Що ж сталося?» Вона глянула на мене, і замість одного обличчя я побачила два. Верхня половина одного виглядала розгубленим, а нижня все ще сміялася. Але під ним ховалося інше, обережне та недовірливе. У ньому я побачила все, що Джо казав їй на весні та влітку – поки Селена не стала уникати його. «У мене немає друзів», – говорило це обличчя. «І точно це не ти і не він». І чим довше ми дивилися одна на одну, тим сильніше проступало це інше обличчя. Селена відразу обірвала сміх і відвернулася від мене, дивлячись на воду. «О, як мені було погано, Енді! Але це не могло зупинити мене так само, як не могло зупинити мене й паскудство віри». Скільки б співчуття не крилося у мене всередині. Справа в тому, що іноді ми повинні бути жорстокими, щоб бути добрими. Це схоже на те, як лікар робить дитині укол. Добре знаючи, що дитина не зрозуміє і плакатиме. І заглянула собі в душу і зрозуміла, що можу бути такою жорстокою, якщо знадобиться. Тоді це налякало мене, та й зараз це трохи лякає. Страшно знати, що ти можеш бути таким твердим, як треба. І ніколи не вагатися до того, чи після або ставити непотрібні запитання. Я не розумію, про що ти говориш, мамо, сказала Селена, насторожено стежачи за мною. Ти змінилася, відповіла я. Твої погляди, твоя манера одягатися, манера поведінки все це разом каже мені, що ти потрапила у якесь лихо. Нічого не сталося, сказала Селена, але, промовляючи ці слова, вона стала до мене спиною. Я взяла її за руку, перш ніж вона встигла піти надто далеко, щоб я могла достукатися до неї. «Ні, щось трапилося», – сказала я. «І ніхто із нас не зійде з порому раніше, ніж ми з'ясуємо це». «Нічого», – вигукнула Селена. «Вона спробувала вирвати свою руку з моєї, але я не послаблювала хватку. Нічого поганого, відпусти мене, відпусти мене». «Не зараз», – відповіла я. «Щоб не трапилося, це не змінить моєї любові до тебе, Селено». Але неможливо допомогти тобі, доки ти не скажеш, у чому причина. Тоді вона припинила чинити опір і тільки дивилася на мене. І крізь перші два я побачила ще одне, третє обличчя, нещасне, хитре, і воно не дуже сподобалося мені. Усе, крім кольору обличчя, Селена успадкувала від мене. Але тепер вона була вилита Джо. «Спершу скажи мені щось», – сказала вона. «Звісно, якщо зможу», – відповіла я. «Чому ти вдарила його?» – спитала вона. «Чому тоді ти вдарила його?» Я вже відкрила рота, щоб запитати, коли тоді. В основному, щоб виграти час для роздумів, але одразу ж я зрозуміла щось, Енді. Не питай мене, як. Це могло бути лише перечуття або те, що називаю жіночою інтуїцією. Або мені якимось таємничим чином вдалося прочитати думки своєї дочки. «Але я зробила це!» Я знала, що якщо дозволю собі вагатися хоч хвилину, то втрачу її. Можливо, тільки цього дня, але швидше за все назавжди. Я просто знала це і не стала вагатися».